Sarenebeski, utešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slavo ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekove, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj naš. Amin. Drađe sestre, da se u ime Najavljenog Otca Siloana Izvinemo, ali Obrazloženje damo Zbog čega on večeras nije sa nama Naime juče Na sam dan praznika Pedesetnice Velikog praznika Naše crkve i vjere pravoslavne uh, upokojio se jedan od najuglednijih svetogorskih staraca igumana arhimandrit Georgije Kapsanis a naš otac Siloan on je bio sabrat manasira Grigorijata i duhovno čado upokojenog arhimandrite igumana Georgije. Tako da je on juče primivši tu vijest morao e, odmah da krene ka svetoj gori, jer već danas u 14 časova obavljeno je opijelo i sahrana. E, ponavljamo jednog od najuglednijih svetogorskih igumana duhovnika i autoriteta e, pravoslavnog bogoslovlja i svjedočenja. Vjerujemo da će Otac Iolan prvom sledećom prilikom doći i govoriti nam u Svetoj Gori sad već bogatiji iskustvom ove sahrane sveto i oblagodaćene ličnosti arhimandrita Georgija Kapsanisa pošto je ovaj termin već bio rezervisan, već je najavljeno evo mi bismo vašoj pažnji odgovorili sa nekoliko riječi a koje se tiču ove teme istina lišen je onog iskustva koje naš otec Silvan ima, pošto je on ipak svetogorski postriženik, dakle je svetogorski monah i tamo je proveo skoro dvije decenije. A to je posebno iskustvo i mi možemo da ga cijenimo, poštujemo, ali u isto vrijeme i priznamo da Ga nemamo. Naravno, to ne znači da svetu goru ne poštujemo i da se koko snage ima i Božje pomoći ne trudimo da Svetogorski pravac i prepoznamo i poštujemo živeći u skladu sa duhom Svete Gore, odnosno sa duhom naše svete crkve. Treba reći da je po predanju ktitor Grigorijata, inače Manasire koji je posvećen svetom ocu Nikolaju, mirovikijskom čudotvorcu, prepodobnik Grigorije, poporijeku bio od srpskog roda. I njegova peštera, pećina, u kojoj se podvizavao, nalazi se i kogod posjeti, Grigorijat može da je obiđe, nalazi se nedaleko iznad sveštane lavre opštežitelnog manastira Svetog Nikolaja. Mala peštera, ali u njoj je duša Svetog Grigorija sreva i primila u sebe bezgraničnog duha svetoga u skladu sa onim pravilima koje su svetogorski monasi ostavili svojim duhovnim potomcima i koje Sveta dodan danas poštuje i čuva a svi oni koji to predanje sa pažnjom prime i po njemu žive kao posledicu i kao svešni dar, imaju upravo taj susret ili dodir duha svetoga, duha očevog. I zaista kako i gospod kaže u svetom evanđelju, da oni koji prime duha svetog, da će iz e, njihove duše poteći rijeke vode žive, koje će napajati generacije, buduće generacije, a eto i primjer prepodobnog Grigorija, potvrđuje te riječi gospodin, zaista u tom manastiru koji on duhom svetim osnovao, mnoge duše su se napojile živom vodom blagodati duha svetoga. Tako je bilo tako je i danas. kogodi je posjetio, Sveti Manasir Grigorijat prepoznao je tu umilnu i rastarećenu atmosferu koja vlada u toj monaškoj zajednici. Mogao je da sretne da prepozna ljude koji su se vratili svojoj prirodi, blagodatnoj prirodi i koji sa tih pozicija nošeni duho, duhom svetim napreduju u duhovnom uzrastanju. To je jedan od najbrojnijih manastira i pored sveštene lavre Vatopeda predstavlja e, manastir sa najvećim brojem monaha, ima ih negdje oko 90 mladih monaha, na čelu sa sad već upokojenim Georgijem. Arhimandritom. U ovo naše vrijeme, braće i sestre, kad se ono grubo nasilje bogoborstva i brutalnog ateizma polako povlači, duša, gladna duhovnosti, podiže glavu i traži duhovni zalogaj. Tako je i u našem narodu, tako je i u drugim narodima. Međutim, poslije tog dugog izglednjivadnja, mnogi ne mogu da prepoznaju istinsku duhovnost i vrlo lako i vrlo često podliježu pritiscima lažnih duhovnosti, lažnih duhovnih i religioznih pravaca i učenja. Zato je Svetogora i Svetogorci, kao plodovi Svetogorskih predanja, vrlo važna i ovom našem naraštaju Svetosavskom, i svetogorskom jer mi znamo i treba svetog Savu da poštojemo kao svetogorca i zato je susret sa svetom gorom njenom istorijom i njenom tradicijom a i nosiocima tog predanja i svetosti i ako hoćete nosiocima duha svetoga Vrlo važan i za naše duše, i za naše spasenje. i Slava Bogu, evo baš u ove naše dane, a nije tako bilo, to mogu malo naši oci i matere da posvjedoče, nije tako bilo ranije. Tek naše vrijeme ima taj blagoslov da se ponovo sretne sa Svetom Gorom i sa, sa svetogorskim predanjem kako onim iz samih početaka Svete Gore osnivačima monaškog života od prepodobnog Petra Tonskog evo ovdje imamo ovih dana je Sveta Žiča, svetoga oca našeg Save, odštampala predivnu žitje svetog Atanasija Atonskog, pisanu od strane njegovog duhovnog čada, uzvišenim, rijetko, rijetko uzvišenim stilom, nešto poput stila životopisaca našega svetoga Save, Teodosija i Dometijana uzvišeni i svešten stil dobili smo evo i na srpskom žitije svetog Atanasija Atonskog da se naš srpski narod upozna sa osnivačem velike i sveštene velike lavre i velikim avon, svih svetogorskih monaha. To je veliki blagoslov, to je veliko znamenje i to je poziv svima nama, prvenstveno pravoslavnim hrišćanima, da se sa tim ocima ili svetiteljima, nosiocima svetoga duha i svjedocima velike istine vaskrsenja Hrista, Boga našeg, upoznamo ne samo površno, jer oni to ne zaslužuju, nego ozbiljno, a sve u kontekstu liturgijskog, pravoslavnog, crkvenog života. A pored njega, konkretno govorimo o Svetom Atanasiju Atonskom, kao načalniku, opštežiteljnih manastira na Svetoj gori, jer do tada je na Svetoj gori preovledavao jedan drugačiji oblik monaškog života a na Horecki Skitski međutim velika ličnost, evo koristim prijeliku da predložim da nađete u knjigu o Svetom Atanasiju i da se upoznate, jer u pitanju je veliki format veliki svetitelj, mi smo imali blagoslov već nekoliko puta da posjetimo veliku lavru, međutim nismo znali mnogo o svetom Atanasiju. Nećemo reći da nismo znali ništa, jer dovoljno je poći i ući u taj manastir, pa da dobijemo blagodatnu informaciju o osnivaču istog. U pitanju je silna atmosfera, sveštena atmosfera, međutim, Čitajući sa pažnjom i izučavajući njegovo žitije, dolezimo do saznanja da se radi o velikom svetitelju, velikom među velikima. A pored njega i posle njega nailazimo na čitav niz predivnih, oblagodaćenih likova svetih ljudi, svetih monaha. Taj niz, braći i sestre, zahvaljujući neprestanom djelovanju neprestanu prisutnog duha svetog u našoj svetoj crkvi, a posebno na svetoj gori, nikad nije prekinut. I do dana današnjeg to dejstvo traje i plodove daje. Baš u toj velikoj lavri. Po srednji put kad smo bili, nakon neje poslrebog služeja sjeedte i uživate u tom ambambientu gdje je pećat vremena prisutan i gdje je plojeva vjenosti prisutne vječnosti oćgledna i onda u tom jedinstvu ili da kažemo sinergiji vječnosti i vremena gdje vrijeme služi vječnosti, gdje svjedoči o njoj tačnije o vječnom i trojičnom Bogu prolaze pored vas, a to je tipičan svetogorski primjer drugoznačajan i slikovit dva monaha hodajući sporo I ne živeći po ritmu ovoga svijeta. Svijet je, broći sestre, daleko od svete gore. Prije svega zahvaljujući silnom pokrovu presvete bogorodice, jer kad govorimo o svijetu, mi mislimo i na demone. Znate, jer duh svijeta je duh demona. Ljudi koji dišu duhom ovoga svijeta, oni dišu demonskim duhom. A silni pokrov i prisustvo presvete bogorodice ne dozvoljavaju demonima da unose e, svoju energiju. Naravno, svetogorski monasi nisu pošteđeni duhovne borbe. Međutim, pečat prisustvo presvete bogorodice ne daju da taj duh vlada i da dominira kao što je To je slučaj mnogim teritorijama i prostorima izan Svete Gore. Prisust od Presvete Bogorodice tamo očigledno. I zato se u vazuhu osjeća i njen miris, odnosno miris njenog prisustva i mnogi tragovi njeni. I u čudotvornim ikonama i u čudesnim projavama njene materinske smjelosti kad kažemo materinske smjelosti mislimo na onu smjelost koju ona ima prema svome sinu pa našem Bogu i spasitelju i u tako rasterećenoj i blagodatnoj atmosferi velike lavre gdje ništa nije sređeno gdje se mnoga zdanja već vjekovima ne obnavljaju gdje drvene stepenice koje vode u neke prostorije koje im više nisu potrebne vise izvrnute naopako istina ove godine ih više nismo ni primijetili jer su se srušile ali bratstvo tog manastira ne mari za to njihov duh njihov um, njihova volja, njihovo srce, teže, streme, povučeni blagodaću duha svetog ka vječnosti. I osjećaju da je ona tu, da je ona realnost, da se ona nudi. I zahvaljujući tom doživljaju, oni se i vladaju tako kako se vladaju rasterećeno u odnosu na prostor i na vrijeme, koristeći ga samo u svrhu sticanja carstva nebeskog. I u tom ambijentu proveze dva monaha, jedan stari monah, tačnije najstariji, ako se ne varamo, ime mu je Isaija i jedan od mladih lavriota, kako se nazivaju monasi velike lavre. I to je tipična svetogorska scena. Mlad monah pridržava i prati sporo kretanje starca Isaije. On njega fizički Podržava, a starac njega duhovno, svojim duhovnim iskustvom, svetogorskim iskustvom. I valjda radi naše koristi, taj mladi monak prilezi i kaže nam, valjda i sam osjećajući potrebu da nam to prenese, da je starac Isaije najstariji monah u Velikoj Lavri i da je sahranio 50 svojih sapodvižnika monaha tog manastija i spratio na onaj svijet. I nova generacija koja dolazi obavezna je da uhvati taj svešteni, svetopredanski priključak, jer mladost ne može razumjeti vječnost ako je starci ne uvedu zakonitim, svetopredanskim putem i metodama. A za razliku Svete Gore, a nažalost nije mala razlika između pobožnosti koju mi gajimo i svetogorske pobožnosti, i to je još jedan od razloga zašto je Svetogora tako važna danas, jer mjenja su različita, poimanje takođe i doživlja i duhovnog života nije isti, braću i sestre, kod nas i kod svetogorskih otaca a razlika ne bi trebala da postoji međutim ona se ipak projavljuje a jedna od projava različitog poimanja duhovnog života projavila se i nedavno u susretu sa dva sveštenika ovamo imamo dva monaha jedan je Staraca, drugi mladi monah, a imamo dva sveštenike, jedan je staraca, dru drugi tek rukopogožen. I ovaj mlađi sveštenik, tipičan predstavnik nove generacije, reče u razgovoru da su crkvi potrebni mladi ljudi mladi sveštenici, mladi igumani, a ovi starci kao da ne mogu da odgovore na potrebe našeg vremena, kao da nemaju sile da nadahnu, da pokrenu, i da u neku ruku predstavljaju smetnju toj novoj generaciji. U tom mišljenju, I duhovnom mnjenju krije se ozbiljna zamka, vrlo vrlozbiljna zamka i prepreka, za razliku od Svete Gore, gdje mladi u prostor vječnosti ne uveze sami, nego uvođeni, obučeni, vaspitani od strane Svetogorskih sjećam se i jednog događaja iz manastira Dohijara tada smo eto, na poziv crkve i po blagoslovu primili obavezu i odgovornost da budemo i nastojateli ove svete obitelji, igumani pa nas je jednom od svetogorskih monaha Jedan brat je predstavio kao igumana, a on gleda pa kaže iguman sa crnom bradom. Kako to može biti? Naravno, pošto je on blagoslove crkve, ali, znate, iskoristio je priliku da upozori crnobradog na neobhodnosti sjedih brosin Evo, ovdje imamo jednog divnog, sjedovgasog čuvenog, sad već čuvenog i vrlo brzo, evo, već su te informacije dobio i e, karakter odnosno kvalitet zvaničnih da će ubrzo biti kanonizovan veliki mistik pravoslavlja Jefrem Katunakijski, kako u knjizi kaže, učenik krsta, podvižnik poslušanja, divan duhom svetim, blagodaću, duha svetog, izvajan lik. To su braće i se likovi koje mi pravoslavni hrišćani mora da upoznamo. Jer se sa njima sretnemo, nas neće moći da zavode savremeni guruji. Kad kažemo guruji, mogu to biti i ljudi iz ambijenta pravoslavne crkve, sa sviršću i namjerama guruja, kako u jednoj glavi u svojim sveštenim dijelima i upozorava naslovom, a i obrazloženjem, jedan od savremenih blagodatnih staraca Arhimandri Trafajlu i Karelin u jednom poglavju koje nosi naslov Pazi, guru skrećući pažnju na zanesene nazovi pravoslavne duhovnike koji svojom obraženošću gordošću i prelešću nameću svoju bolesnu nepreporođenu neprosvećenu neoboženu prirodu Onima koji tragaju za duhovnim životom i tako postaju demoni tim ljudima i velika i teška prepreka na putu njihovog spasenja. A u susretu sa provjerenim likovima kao što je Jefrem Katunakiski, kao što je starac Pajsije, Svetogorac, svima vama vjerujem dobro poznat. Porfurije, novi, nedavno kanonizovani svetitelj, kao i Sukarivit, takođe Svetogorac. Josif Isihasta, evo i te čuvene, sad već čuvene fotografije koja krasi gotovo sve Svetogorske manastire i ćelije mnogih pravoslavnih monaha i monahinja, a sve više i ćelije i Sobe pravoslavnih hrišljana, čudesni, novojavljeni starac Josif Isihasta, veliki svjedok sveštenog Isihazma i učitelj umno-srdačne molitve, zahvaljujući kome sveta gora, današnja Sveta Gora, ponovo diže barijak svetog predanja, I zahvaljujući kome mnogi manastiri i mnoga opšte žića e, počinju da cvjetaju i prodonose blagodatne prodove. Jedan od manastira koji to potvrđuju jeste i sveštena lavra Vatoped u kojoj naš sveti Sava sticao duhovna i blagodatna znanja i iskustva. I ne samo oni nego i mnogi od savremenih i živih svedoka Svetogore. Nađimo i nedavno upokojenog, evo nekoliko svega nekoliko dana prije novopredstavljenog arhimandrita Đorije Kapsanisa upokojio se i čuveni monah Mojsije Svetogora ceo na srpskom Imamo jednu knjigu koja u sebi sadrži pored ostalih svetogorskih svjedočenja, svetogorskih savremenih, svetogorskih otaca i njegove besjede. Monah Mojsije Svetogorac, on istina nije bio sabrat jednog od velikih manastira, kojih na Svetoj gori ima 20, nego je bio Keliot, kako se to kaže na Svetoj gori, i živio je u manjim u Kelijotskim bratstvima u Keliji Svetoga Jovana Zlatustog. Imao je poseban dar besedništva i po blagoslovu arhijereja često je izlazio iz Svete Gore i e, tu poruku, Svetogorsku poruku donosio širio i širom Grčke, a i van njenih granica širom pravoslavnih zemalja posebnim stilom, pristupačnim stilom, punim jednostavnosti, svetogorske jednostavnosti i one sile duha svetog, one projave duha svetog koja em što prosvećuje, ali ono što je današnjem čovjeku i tekako važno, što tješi rastrzane duše. I ovih dana došla i ta vijest do nas da se i on predstavio gospodu, opet veliki blagoslov u tom paskalnom periodu, kaže svetopredanje da oni koji se predstave na velike praznike, da je to još jedna potvrda da su Bogu ugodili, i upravo dan njihovog umiranja, odnosno predstavljenja, jeste još jedna potvrda da su hodili putem koji vodi u život vječni. A pored Mojsija, svetogorca, danas imamo i igumana sveštene labre Vatopeda, Jefrema, opet jednog od uglednih svetogorskih otaca, koji svojim bratstvom i svojim primjerom, a i svojim porijeklom Jer i on nije došao sam do tih spoznaja, nego i uveden u to predanje, a kime, ako ne starcima, a kojim, ako ne velikim, navedimo i starca Josifa, njegovog duhovnog oca, vatopetskog, koji se upokoio, a ta fotografija obišla svijet, Vjerujem da među vama ima i onih koji su vidjeli tu fotografiju, koji se upokojio sa osmijehom na licu. U ovom vremenu, kad se na smrt zaboravlja, pazite, kad se na smrt zaboravio svetogorski monah umire s osmijehom, bukvalno sa osmijehom. A taj osmijeh i nauku da tako umire, to je nauka umiranja, umjeće umiranja, on je tu nauku izučio kod njegovog starca, upravo Josifa Isihaste. I svetogorskim duhovnim metodama oni su prevazišli problem smrti duhom svetim, biljući sjedinjeni sa vjelom sjedinjeni sa vaskraslim gospodom. I duše takvih otaca kad izlaze iz tijela one ne lutaju braća i sestre nego hitaju ka onome komi su sav svoj život posvetili. E, jedna od alatki, svetogorskih alatki je htjeli smo večeras da da je pokažemo, mi smo je tamo uzeli onako na blagoslov, je to je svetogorsko oružje kojim se koriste svetogorski oci za razliku od nas koji mislimo da ćemo u duhovni prostor ući pomoću računara ili pomoću narkotika ili pomoću mudraca ovoga svijeta svetogorski oci koriste ovu aletku kao sredstvo. Ovo je tipična svetogorska brojanica od 300. čvorića. A ovdje vidite kod krsta, ovo je rad jednog hilandarskog jeromonaha i ovo je jedno od ljepše iskovanih sablji To ima vidite ovaj dodatak s kuglicama i kad tih tri čvorića prođu kroz um sa sjedinjeni sa izgovaranjem takozvane Isusove molitve jedan od čvorića se pomjera i kreće se u novi krug ne sa novom molitvom isto je ime Ista vjera, isto ispovjedanje i djelovanje istoga duha, ali promjene na duši su očigledne. Za svetogorske oce, iako postoji razlika u darovima jer duh sveti je jedan, ali darovi su mnogi, ipak jedno im je zajedničko a to je Isusova molitva. I upravo u ovim danima pedesetnice, kad proslavljamo silazak duha svetoga na svete apostole i njegovo neprestano prisustvo na zemlji i u vremenu Naravno, isključivo u crkvi, jer Duh Sveti, iako je svuda i sve ispunjava, ipak djeluje kroz crkvu, ne izvan nje. Isus ovom molitvom, gospode Isuse Hriste, sine Boži, pomiluj me grašnog, stiču se u slovi za Jako djelovanje duha svetoga. Svetogorski oci, naučeni duhom svetim, vezali su se za tu molitvu više nego za bilo koje drugo molitveno delani. Iz generacije na generaciju prenose to učenje i slava Bogu. A posebno zahvaljujući nove generaciji duhovnim naslednicima svetog starca Josipa Isihaste, ono je danas i tekako prisutno i obnovljeno u svim svetogorskim obiteljima. Jer djelovanje duha svetog braća i sestre projavljuje se kroz promjenu odnosa prema sinu očevom kažu naš, naši sveti oci e, Dolaskom sina na zemlju Njegovim svetim ovaploćenjem Otkrio se Otac I sin je Govorio, otkrivao I usmjeravao ka otcu Ako pažljivo pratimo sveto Svetojevanđelje i sveštenu propovjed našeg spasitelja primijetit ćemo koliko često govori o ocu, koliko često potvrđuje da je On Sin Očev a silaskom Duha Svetog u crkvi Hristovoj ime Sina Očevog proslavlja se Silom očevog duha. I upravo u sažetoj formi Isusove molitve, Gde mi duhom svetim ispovjedamo Sina, Kao očevog Sina jedinorodnog i kao Boga, Duh sveti nalazi prostora, Da djeluje u dušama onih koji se, čvrsto drže te molitvene forme. I zamislite, kod svetogorskih otaca, ova molitva i ova alatka zatvara umno-srdačni prostor i vezuje ga za ime gospodnje, za ime Isusa Hrista. Sve druge informacije, sve druge potrebe svodeći na minimalnu i neophodnu mjeru. I sva raspoloživa sredstva i sve raspoložive umno-srdačne sile usmjerava na ime gospodnje, duhom svetim, proslavljajući i njega i oca njegovog. I upravo u tom djelanju, Osvećuje se duša, ili kako svetogorci vole da kažu, dolezi do aktiviranja onih spasonosnih procesa prosvećenja, očišćenja i oboženja. I bezbrojni svetogorski otci primili su izobilno, primili blagodat duha svetoga upravo, zahvaljujući Isuse Molitve. Naš naraštaj, govorimo o pravoslavnim uslovno rečeno pokušajima da se duhovno živi, za razliku od svetogorske usmjerenosti, svetogorskog fokusa, poprilično je rasijan. Vi vidite danas ljude koji su rasijani koji vuku za sobom gomile nesređenih, nepročišćenih informacija, nazivajući to ponekad kao, projeva duhovne ludosti, duhovnim znanjem i duhovnim iskustvom, a da pri tom u toku jednog dana ne mogu da spoje deset izgovorenih molitava, Isusovih molitava. Gledano iz ugla, svetogorskog predanja, to je, braći i sestre, ogutanje. To je duhovna skitnje i blagodat duha svetoga. Duha svetoga koji je sišao, on je sišao i on je tu. Nema više, braći i sestre, silaženje. Duh sveti je sišao i on je tu, boravio crkve. I traži prostora da djeluje. Ali kako da djeluje? Ako mi ne možemo nekoliko trenutaka pažnjom, umnom pažnjom, da se zadržimo na imenu, na ličnosti Isusa Hrista. Ako ne možemo da se zadržimo na imenu Sina Božijeg. I zato... I poređenju sa svetogorskim iskustvom, svetogorskim predanjem. Mnogo toga što nazivamo duhovnim životom ne može se nazvati pravoslavnom duhovnošću. I zato nema ni plodova. Imamo samo jedno nagomilavanje informacija, ali nema prodova duhovnih. Nema svetosti. I zato, braću se, kao poslediću tog ogutanja, mi se neminovno odvajamo od svete gore. Mi se neminovno odvajamo, razilazimo se svetogorcima. Mi neminovno ostajemo u mraku neznanja i zaglavljujemo se u raznim tehnikama, poput joge i mnogih drugih daleko istočnih metoda, meditacija je da ne nabravimo sad šta je sve u ponudi. Ne znajući da u našoj crkvi postoji biser, postoji sveto, provjereno, svetogorsko predanje, pri tom kad govorimo o svetogorskom predanju, ne mislimo o nekom posebnom sistemu unutar crkve, ne, Nego govorimo o svetoj gori koja je preuzela najbolje, najveće vrijednosti apostolskog predanja, apostolske crkve. Sve ono što je u Vizantiji bilo uzvišeno, sve ono što se uljelo iz egipatskih skitova, nitrijskih kelija, tivajskog iskustva. Sve ono što su velike ave, Antonije, Makarije, Pahomije, Teodosije, Gerasim i mnogi drugi velikani duhovnog života, sabrali usače svojih srdaca, sve se to obraćuje i sve se sabralo, jer nemoguće je da propadne, nemoguće je da se izgubi, jer to je trag, to je djelovanje, to je dejstvo duha svetog. Jer sve to predanje pravoslavne crkve je djelovanje onog istog duha koji je na današnji dan si išao na svete apostole. I šta se dešava? Si išao na svete apostole i kraj trake je kraj filma. Ne braći sestri. On je počeo da djeluje, da dejstvuje i do dana današnjih dejstvuje. A trak tog djelovanja... Mi nazivamo predanjem. To iskustvo nam je predato. Od koga? Od ljudi, svakako. Ali ljudi koji su nosioci predanja, oni su nosioci duha svetoga. To nije mudrost ljudska. Mi se danas zaglavljujemo kad se pojave i nastupaju razni učitelji. I mislimo da je njihova mudrost uzvišenija od onoga što može crkva da nam ponudi. To je velika greška, velika opasnost. Jer mudrost crkve, mudrost svetih otaca je mudrost Božja, braće i sestre. Oni su mudri, bogomudri. Oni su sveti duhom svetim. I njihovo učenje je učenje duha, učenje Božije, Njima otkriveno i uvjeveno učenje u njihova očišćena srca nisu oni tek tako primili duha svetoga nije sveti starac paisije primio duha svetoga posle pešest dana provedenih na svetoj gori nije starac Josif Isihasta postao to što jeste posle godinu dvije ili pet na svetoj gori pročitajte njegovo žitije pa ćete da vidite kako je došlo do toga Osvećenje. kako je postao oblogodačeni lik stara cjefrenka tunakiski tu su likovi koji su e, o pet decenija proveli u neprestanoj borbi neprestanom trudu neprestanom podvigu svetogorskom podvigu i postali to što jesu i tek onda pomazani i istaknuti duhom svetim postali autoriteti za generacije koje dolaze. Kako nam je isti otac Siloan govorio, kad smo razmenjivali neka mišljenja o nekim učenjima ili pogledima na duhovni život današnjice, a on nam fino kaže, mlada u svetogorac, pa kaže, oče, znaš, sve ne prihvata to odmah. Tako, tu Njoj ne manjka, znate, sveta gora je puna, puna je života, znate, njen krug je pun, bremenit je iskustvom. Tako da ona ne, ne juri kao mi za novim pogledima, novim sozrcanjima, novim pristupima, starim vrijednostima. Ne, sveta gora ne čini tako, ne vara se olako nego pušta, pa ukoliko je od duha svetog ne brini, ući će u predanje. Ukoliko je projava emocije, strast ili nekog sumnjivog nedahnuća, proći će, izvjetri će, izpari će i stoji mirna sa svojom Isusovom molitvom, sa svojim provjerenim svetogorskim ritmom. A onda od atanasije velikog do dana današnjeg možemo da pratimo braćo i sestre i da vidimo da je zapravo svako vrijeme, svaka generacija, gotovo svaki manastir, da su imali svoje karike. I svaka nova generacija mogla je da se uveže i da naslijedi i da prenese sledećoj generaciji iskustvo staraca, odnosno djelovanje i projevu i učenje duha svetoga. Zato i mi evo još jednom da pozovemo i nas i vas da ne lutamo i da ne tražimo prije nego što se upoznamo sa ognjištem Vrlina, kako svetogoru nazivaju, prije nego što se upoznamo sa svetogorcima, ovo posebno naglašeno i tema, je takva, svetogorac. E kad kažemo za Silulana, mi kažemo svetogorac. Kad kažemo za Nikodima, mi kažemo svetogorac. Kad kažemo za Pajsije. Mi govorimo Svetogorac, Paisije Svetogorac, Josip Svetogorac, Jefrem Svetogorac, Danilo Svetogorac, Joakim Svetogorac, Grigorije Palama Svetogorac, Sveti Sava Srpski Svetogorac. To, to je mnogo važno da naglasimo I da se upoznamo sa tim likovima i da osjetimo duhtog predanja koje je, braćo i sestre, naše, izvorno. I u poređenju sa njim, makar ga samo malo ukusili, sve ono što nam nudi ovaj svijet, to je sve ista trugaž, to je sve ono isto jelo od odpada kako ga sveti oci nazivaju. I nećemo, okusivši ovo naše jelo, osoljeno duhom svetim, mi nećemo imati potrebe za drugim izvorima. Mi nećemo imati potrebe za drugim nadahnućima. Mi nećemo imati potrebe za drugim duhovnim učiteljima. Mi nećemo imati potrebe za, za plitkim, savremenim učanjima. U nam nedavno jedna dobra sestra, pa onako vidjevši da smo ali u jednom prostornom kontekstu koji je dozvolio da ona priđe, pa da se osmijeli da nam ponudi nešto od svoje literature, pa nam je donijela knjigu nekog, ko zna ko je mučenik, koji eto govori nešto o duši, o nekom putu, o nekoj sreći. Naravno, ta knjiga je završila u smeću, ali ispoštovali smo pažnju te naše sestre, to je bila namjera srce. Nju smo primili, a knjigu smo bacili u smeće, je, ona i smeća je izašla, samo smo je vratili i dželjeste. Zašto? Zato što nam to nije potrebno. A nikad nije čula ni za jednog od svetih otaca. Ime svetog pajse Svetogorca, čije se knjige danas štampaju u milionskim tiražima, nije doprlo do nje, jer živi u magli, u toj duhovnoj izolaciji gdje se njihova imena ne smiju čuti. Knjiga Suze za svijet koja je mnogima pomogao braće i sest, koja je mnogi utješilo koja je po prvi put ha da kažemo srpskim čitalcima predstavila velike svetogorske starce Tihona sadašnjeg svetitelja Porfirija i svetog Pajsija, svetogorca tu knjigu je mali broj ljudi čitao a što sve ne čitamo i ne trpimo male posledice zbog toga e, ličnost starca Jefrema filotejskog, danas arizonskog jednog od učenika Josipa i Sihaste jedini je živ od te generacije koji danas živi u Arizoni u pustenju Arizone je duhom svetim i Isusovom molitvom, pazite Iz rozi nema ništa, to je to je neobrazovan monah po mjeru i mog kao dijete duhom svetim i presvetom Bogorodicom dovede na Svetu Goru bez škole, nikakva znanje. I do, došao je kod vrhunskog učitelja, kod Josifa Isihaste. Ima tamo užitiju kako je sam Sveti Jovan Krstitelj u jednom viđenju to su oci Bogoslovi, znate To su velika viđanja, kao iz drevnih paterika, nat, tu, tu su nebesa otvorena. Naravno, nisu se ovako ni brzo otvorila, ali su se otvorila. To je brzo opštenje sa Duhom Svetim i izveštavanje od strane nebesa. Rečeno je da, strane Jovana Krstitelje, da mu dovodi učenika, tada još mladog, ineiskusnog ali zahvaljujući velikom učitelju danas duhom svetim nadahnutog Jefrema Arizonskog koji i u Americi osnovao čitav niz čitalboganac manastira Svetogorskog tipa gdje se praktikuje Isusova molitva i gdje se drži svetogorski tipik i čuva svetogorski standard Naravno, mi ovdje samo kratko naglašavamo o postojanju svetogorskog predanja, naravno, ne, i ne načinjući temu šta sve to podrazumjeva. Ali, pozivamo da se upoznate, evo, tu smo i da pomognemo pri izboru, jer tih knjiga ima, braće i sestre. Ima, to nam je sve prevedeno. To je sve odštampano, znate. Neko se potrudio, neko je stao iza toga Nekome je ovo ponuđeno Nekome je ovo posvećeno Starac Teoklit Dionisijacki Veliko ime Međutim, mi nismo ni čuli za njega Pa onda u tom vakumu čujemo i mišljenje nekih Danas zanesenih Nekom helijumskom pobožnošću Koja samo podiže Ali povratnu kartu ne daje, niti kužad nudi, niti padobran kačuje, nego podiže, pa te pušta sa velike visine sam da se snađeš. Pa rekao še za starca te okvite da je on tako, neki svetogorski šarogatan. Međutim, nje, a zašto je to važno? Zato što se takvo mišljenje stvara u tom prostoru vakuma, kad mi ne znamo. To su ti klinovi koji nas još više odvaju od otaca, savremenih otaca. Jer to je mnogo važno da se svetom gorom upoznamo preko, preko savremenih, živih, sasuda. Ove godine smo bili u Manasiro-Dionisijatu, u jednom neobičnom ambijentu, to je posebna priča, koji je mnoge, mnoge velikane duha. I pitamo jednog od monaha, To je starije bratstvo. Pitamo ga, nismo znali da se starac upokojio, a cijenimo njegov rad i trud. I pitamo ga za starca Teoklita. Međutim, mi onako nevješti, ne govoreći jezik, nismo izgovorili njegovo ime na način kako ga je trebalo izgovoriti da bi ga svetogorski monah Grk razumio. On kaže... Meznam znam, za tog monaha, on ovdje nije živio. I kad smo nekako uspjeli da mu približimo, za čije ime se mi zapravo interesujemo, Teofilaktus, o, kaže, to je veliki otac. Veliki otac. Mi pitamo, pa je tu? I on kaže, umro je on. Umro je prije šest godina i otišli smo i pokonili se njegovom grob Imamo prevedenu predivnu knjigu između neba i zemlje. Beseda Bačka Eparhije odštampale tu knjigu. Ona postoji, braćo i sestre, ona je prevedena, ona nas čeka. Međutim, starac Teoklit, znate, Dionisijatski, šta mu je sad to? Nismo ni čuli za Dionisijatu. A to su velike rupe. Za mnogo toga smo čuli, mnoga imena nam proleze kroz glavu, šta sve mi nismo čitali, kakve sve knjige, knjižurine, kakve sve pisice. A vidite, svi ti pisi, pogotovo kad se radi o duhovnosti, tu se e, čuvajte, budite oprezni. To su vam braći sve, sve sve, sve mentalne tamnice. To su zatvorenici. On je zatvoren, pazite, demonska sila, to je, to je pauk, znate, metafizički pauk, on uzme ta vlakna, umna vlakna pale prirode, on to radi i sa nama, da se ne varamo, nego dok smo u crkvi, uvijek imamo i te signali, i pauke, i upozorenja. Međutim, ljudi koji su izvan crkve, njih lako završava, kako? Uzmeta umna vlakna, to su te misli, znate, to su ta nadahnuća, i bukvalno ih uveže, zate, I zatvori. Popunih obmota umnim vraktimima i mi to nazivamo nekim djelom. to je sad neka nova knjiga, to je sad vrlo čitano i to se štampa, zate, u ogromnim, u ogromnim tiražima. To je mentalna, to je umna tamnica. Duša tog čoveka, ukoliko je on izašao, ukoliko on ona izašla iz ona vrišti, braci i sese, od tje skobe. A mi, čitajući te knjige i ulazeći u, kroz otvoreni prostor u tu tamnicu, a putem pažnje i čitanja tih knjiga, ulazimo zajedno sa njim u prostor i zatvaramo se. Ne oslobađamo, zatvaramo, jer jedini koji može da oslobodi je onaj koji je i istinit. A jedini koji može istinu da da jeste duh istine, duh sveti, a on je daje i nema potrebe da se otvaraju druge slavine i druga izvolišta kroz crkvu Hristovu, kroz crkvu prvoslavnu daje svima, kogo doće, neka dođe neka pije. Kogod je žedan, je li crn, je li žut, je li crven, je li zelen, je li ovakav, je li onakav, slobodno ako je žedan, neka dođe i pije. A mi, braći i sese, pošto smo Svetogorskog porijekla, mi smo Svetosavskog roda, Svetogorskog porijekla, naš Sveti Sala Svetogorac, mi smo dužni da, da znamo o Svetoj gori, jer da znamo u njenoj istoriji mi smo dužni mislim na bratu i da posjetimo i da je posjetimo to je naša dužnost danas nas to uopšte nije teško da se upoznamo da kad se kaže Teokvito Dionisijatski da znamo do da pitanju Dionisijat a nas i Svetog Ivana preteče a da znamo o o, o Ktitoru, pa da znamo o čudesima koja su vezana za osnivanje tog manastira Kad kaže Simono Petra, da znamo o kome se radi, u kojem manastiru, u ko je osnivač manastiru, da znamo nekoliko detalja iz njegovog čudesnog žitija. Kad kažemo Grigorijat, da znamo da je jedan od, od, od nas, od našega roda Grigorije, Gornjački, jedan od Sinaita, učenike svetog Grigorije Sinaita, da je osnivač svetoga manastiru. Mi to ne znamo, braći sestri. I onda nam dovlače učitelje da nas presrijeću tu po ulicama, po plažama, da nasrću na nas sa nekim tuđim učenjima, dalekim, hladnim, lažnim, poštrim, da ubodu, da osakate. A svetogorsko predanje, bogato svetogorsko predanje, mi, mi ne znamo, mi ne poznajemo. Evo imate ovdje i Evo i besede arhimandrita Georgije Kapsanice na srpskom, upravo ovog arhimandrita koji su upokoio igumana Grigorijata. Imamo besede na srpskom. Upravo Jerođakon Siluan se i trudio, preveo. Znate, divne besede, nadahnute besede, svetogorske besede. Znate, sveta Gora nema dilemu. Znate, ona stoji, ne mrda. Tiha je, znate, nije napadna, ali ne mrda. Očinjske pouke, starca Jefrema, da čujemo malo kako svetogorci zbore, kako misle, kako poučavaju. Izloženje monaškog opite, starca Josefa i Sihaste. Uđite malo taj prostor, da vidite kako, kako biju gromovi i munje. Pa uporedite to iskustvo sa čitanjem one nazovi duhovne literature i sve će vam biti vrlo brzo jasno. Tigumana Jefrema Vatopetskog, riječ sa Čitav niz predavanja koja je održavao na raznim mjestima, simposijonima, su ozbiljni ljudi. Ozbiljni, vrlo ozbiljni ljudi. Stara car Senije Spileot, sa podvižnik Josipa Isihasta, na srpskom zadužbi na Hilandara, su poznate sa likom. Vidite kakvi su to velikani. Grigorije Svetogorac, čude da se na lik. Fina, mirna, jednostavna duša. Besede na radiju. Episkop Grčke crkve u Njemačkoj pozvao ga, je specijalno ga doveo da drži besede na radiju u pastvi, koja je tamo, gde je spori. Da čuju glas Svete Gore. Pa divne besede, vidite kako govori o praznicima, date, o tajnama. Imamo na srpskom. Date, čitate I uživate čisto, da, nerazrijeđeno. Naš je čovjek osjećava da e, to je to, to je naš. Otac je ovaj hilandarac, je ovaj najstari hilandaraca, nedal nas upokojio. Njegovo iskustvo. Da, Hadži Georgije Svetogorac, čudesni, podvižni, progonitelj demona. Da, na srpskom, prvedeno. Georgije, Hadži Georgije Svetogorac. To ime braće i sestre na svetoj goriđe se poklanjuje na sam pomen. A nama nepoznat, ne valja tako da bude. Ako sad jeste u redu, ali e, pokajati se, znači promijeniti odnos prema njima. Ne možemo mi da ne znamo za njih. Nemamo mi pravo, braće i sestre. Starac Teodosije Karoljski, pazite, žiča, molitveni dnevnici svetogorskih podvižnika, direktno ulazimo u keliju, karoljsku keliju i kroz dnevnik pratimo događaje. Kako dva svetogorska pusinjaka provode dan, dnevnik s prve ruke, na srpskom, uživanju. Za one koji su zainteresovanima da ova knjiga nije za čitanje, mislim, za one koji tek uleze u duhovni život, je ozbiljno štivo, nedavno u otkriveni spisi o trezvenu umlju, molitvi isovoj molitvi nepoznatog svetogorskog isihasa, ali to je tvrda hrana, međutim, i to imamo na srpskom. Knjiga o isusovoj molitvi. Tumačenje božanstvene liturgije jeromonaha svetogorca Grigorija. Predivno tumačenje liturgijskih radnji i tajne da svetoga pričašća. Ide kako svetogorac finu pristupa, otkriva, objašnja, uvodi. Savremeni svetogorski podvižnici, prvi i drugi tom, arhimandrite Heruvima, ovo drugi tom, imamo i prvi. To je sve 20. vijek. Govorimo o tim likovima. Mi smo ovdje samo naveli imena nekolicine njih ima i brat, To je vrt majke Božije. Znači, to je kao kad uđete u predivnu, prebogatu baštu. Znači, pa kad se tu ukrštaju miris, znači, pa boje, svrkut pa ptica. Znači. Svet, sveta gora je vrt majke Božije. Prebogat. Evo ga starac Galaktion, to je njegova fotografija i dana živ Simonu Petra, blagodatni starac. I sin mu je u manastiru himnograf Atanasije, ki pi piše službe, pisuje službu i našem avi Justinu, koja će evo i ovih dana biti pjevana na dan njegovog praznika. Svetogorski monah piše službu svetom Justinu. Kad kažemo piše službu, to bogosluženje. To ne može svako, to ne može nadahnuti pjesnik, nego himnograf, crkveni pjesnik, u posebnom bogoslovu crkve, Atanasije Simon Petra, evo ga Taj Manasi, to je to je čudesno gledati kad vozite brodom pa kad ga gledate na onoj stijeni gori, znate, to je. to je čudesno, izaziva veliko poštovanje. Gledati ga kamoli ući u duhovni prostor, u duhovne visine. A ovo je njegov otac Galaktion, a njegova čerke i Gumanija nikod u čuvenom Manasiju Ormilija, nedaleko od Svetog Gora. Arhimandrit Jovaniki je koconis, svetogorski starečnik. Znate, kako je ovo, ovo je kao da uzmete košnicu sa Svete gore i vrcate metu. Znači, puno svjedočanstava. Imali smo i ovdje, više nema, ali da će Bog da je nađemo. Svetogorski starečnik, znači, priče o svim tim starcima, o događajima, o njihovim vrlinama, sa mnoštvo primjera. Da steknemo to iskustvo, tu orijentaciju, kakvi bi mi trebali da budem kelite vidite primjere njihovog trpljenja, primjere njihove vjere, poslušanja, smireno umlja, molitvenosti, skromnosti, primjere duhovne borbe. I onda čovjek to sve može da, da primjenjuje. Naravno, prvo što ćemo da vidimo u susretu sa Svetom Gorom je da smo i u Braćuške, znači smo potpuno promašili put. U redu. Odmori malo. Naravno čovek treba da izađe iz tog šoka, jer zaista to je za posle prvih susreta šokantno, braćijo i sestre. To je potpuno drugi put, drugi pravac. A to je pravac kojim i mi treba da se krećemo. Posle toga možemo po naravno ne to su oroguli Sveti Maxim Kapsoklivit, on je bukvalno letio. Imate to u vašoj ovoj knjizi, bukvalno letio čovjek. Pavlino. Vasilije, blagodat i Duh Svetog, koji je sve mogućnosti, što je i da leti, što je i da roni, e, Porphirije Kapsoklivit, su strašni darovi Duha Svetog. Toliko čitane vjeroje misle da je naučna fantastika. Nije, braćo i sestre. To je prosti, smireni Porphirije Svetogorac. Pajsi je u onom njegovom vunenom džemperu, ukrpljenom. Ne, ne može da se otarasiti, tu su rijeke, ljudi, različitih interesovanja, ne, obrazovanja. Svi dolaze, zašto? Da uzmu malo mrvica sa njegove bogate trpeze, duhovne trpeze. I danas imamo skoro deset knjiga prevedenih od Pajse Svetogorca. To treba da bude redovna, duhovna hrana. Savremeno hrišćanina. Ima mnogo knjiga, ali e, svetogorski duh je svetogorski duh, braći i sese. Danas, nažalost, svašta se štampa, znate, cenzure gotovo i da nema, provazi sve, što kaže jedan od otaca, kaže, ko danas šalje, kaže svoje knjige na, na, na svetu goru da, da se provjere. A sveti Grigorije Palama, sve što je pisao, njegov čuveni svetogorski tomos, sveti Grigorije Palama, vi to znate, on je svetogorac, njen učenik, on je svoje bogoslovske radove, nije to bogoslovlje na koje smo mi danas navikli, to je ono na natezanje, na ga, na ga, dobroga na tegni i što ga više na nategne što je bolje. Ne, to je prosto bogoslovlje, to je ono što ti duh sveti da i to je to. Pe Bogoslu, što ti dug Sveti otvori, to je to i kraj. Dovoljno. I on je to svao Svetogorskim ocima na uvid i tek sa njihovim blagoslovom i potpisom to je moglo da ide dalje. Naravno, pošto je u pitanju bio savsuduha Svetog, Svetogorski oci i igumani, starci su stali za toga, ali on nije imao poverenja u sebe, nego nek vide oci, nek vide starci. Ako oni kažu da je dobro, onda neki ide dalje. No. I ovdje imamo predivnu knjigu pravoskvali mislika svetlosti o svetom Grigoriju Palamiju. Jedan od ozbiljnih svje, svjedoka svetogorskog učenja i psihastičkog učenja i predanja e, Mitropolit Jerotej Vlahos, veliki poslanik na njivi gospodnjoj i dan dana se trudi. Evo bi, starac Porfirije. Znači, Mamo nekoliko tomova. To su knjige koje treba da, da imamo, da se upoznamo sa njima. To su naši oci, to su naši starci. Arhimandrit Jefrem Vatopetski. Nekoliko knjiga sa njegovim predavanjima. Znači, Eno ko je bio u Vatopedu, vidio je prodove tog učenja. Znači, ima 120 mladih monaha. Znači, danas roditelji ne mogu da sastave sina i ćerku da to bude harmonično nego bata i na teži uovi znači i teško ide 120 monaka znači dišu ko jedan ko jedan kako je to uspilo? Samo ne može jedno da se sastavi znači ne može brat s bratom da živi tamo 120 niti dišu ko, ko ko jedna duša kako je to moguće e a pa svetagor ima rešenje A vaspitne metod, A sve da bude zdravo, sve da bude nasmijan. sve da bude veselo i blagosloveno. A znaju oci, učili od otaca, a njihovi oci od njihovih otaca. I to se tako prenosilo, prenosilo poštuje, to se zna na svete gorije, je to predanje. U manastirima zna se mjesto igumana, zna se mjesto monaha, zna se mjesto poslušnika, zna se mjesto gosta, znate tako, to se tako prenosi, nasleđuje, čuva i plodove daje. Ahimadri tijelo taj vlakost, većo upustenje Svete gore. divno svjedočenje susreta s jednim svetogorskim isihastom, molitvenikom. Pa vidite u poređenju sa ovim, ona dosignuća koja imamo u daleko istočnim uzljetanjima, znate. Ovdje ovaj otac, mistik, sva ta iskustva nazovim mistična, on to, na, ali fino obrazlažući, naziva promašajem. I to što mi smatramo nadahnućem, on smatra susretima, umnim susretima koji su prazni, to je čorak. To je jedna reakcija uma, ali nije blagodatna, nego izazvana određenim meditativnim tehnikama nad Mrdanje, trzanje uma koje mi smatramo za duhovnost i za duhovno iskustvo. A starac, opitan, duhom svetim nadahnut, tumači da je to greška, da je to promašaj, da je to prevest. A s druge strane, potvrđujući i svjedočeći istinsko duhovno iskustvo. A sve ta gore je prepudna, braći i sestre, njena istorija, njeno predanje je prepudno takvih svjedočenja a sva ona sakrivena u plašć smirenja. I kad vidite te svetogorce, imamo i njihove fotografije, mislimo nove ove savrme. to je smireno, to je tiho, to je krotko. Ma ne možeš da, da povjeroješ da se iza toga krije tak takva silina, da se u tom sasudu krije e, miro, blagodati Božije. Jer mi smo navikli Na transparentno, na gordo, znate, na šminkano, utegnuto, znate, nasilno, napeto, uporno, dosadno. Navikli smo na reklamu, znate, na često ponavljanje i tek onda usvajanje. Oni bježe od toga. Toliko primjeru životima svetog Sofokitaza koliko su bježali u bezdan smirenja da niko ne zna o njima Atanasije se krijo čita vizantijski car ga traži od velike potrebe za njim to je to je bilo čudo jedno od čovjeka vizantijski car ga traži da bude iz njega on se krije po Svetoj Gori predstavlja kao neki nepismeni mornar a u carigradu bio Bio prvi profesor, džavaci se otimali da slušaju njegova predavanja. Izazivao zavisk od velikih profesora, jer su učenici njihovi napuštali njihove katedre i odvazili da slušaju atanasijeve, čudesne besede. A na Svetogori se predstavlja starcu da ne zna alfabet, da jedva sriče, bježi u smirenju. Jovan Kukuzet, prvi pojac, carski pojac, krije se po svetoj gori, čuva koz. Krije se da niko ne zna. Prestonica u panici, džeje, đe dže se dženu, nema ga, niđe, na svetoj gori čuva koz I onda jednog dana, uželjevši se da malo ispjeva, naravno udaljen od manasira u nekoj šumi, a ne znajući da su u blizini neki skriveni monasi, zapjeva, onako i sveg srca, kažu da se, da su se životinje zaustavile i digle, uspravile, prestali da pasu, uhvaćene silom blagodatnog pojanja. Ili monasi, kad su to čuli, vidjeli ko poje, obavijestili su igumana i tako se otkrivo da je zapravo carski pojac i ovom kukuzelj, svetite naše crkve, zapravo Tu, u njihovo manasljahu. Krio se. gospodne gospod ne, ne, ne otkrije. Nifon, patriarh, carijatski u Dionisijatu, šuvao muga. Patriarh. Da mu tamo posrednja poslušanja? A dok se angio nije javio iguman, kaže, oči igumane, dok lećeš ti tako s patriarhom? Kakvim patriarhom? Ti pa. je kaže, patriarh, Nifon. Tjede. I ovaj se vraćuje s mulama, A iguman brže, bolje, oblači se, daj džakone, daj u monake kadionice i izlazi u sretenje. Da, da čekaju patriarha, on se spušta niza na brda svetog smogam. smulama. Da, Patriarh, smirem, a blagodat ću duha svetog ispunjem. Nije njemu bilo ni dočinala do poštovanje On je disao široko i duboko, duhom svetim. Nije njemu trebala veća počas Od blagoslova očevog, koji ga kroz sina blagoslovi duhom svetim. Šta će njima više? Zato su bježavio to Imate mnogo primjera i to nam pomaže da i sami krenemo po malo tim putem. Da se oslobodimo, jer je jednostavno se osloboditi svega toga ako nas oci vaspitavaju i vode. Jer u suprotnom mnogo je komplikovano, braći i sese. Mnogo je komplikovano. Ja tebi ti meni, ja tebi ti meni, ja tebi kažem, ti meni objasniš. I to me nema kraja, a nikakvih plodova. Sve ta gora, odnosno crkva pravoslavna, a sve teropelitske metode, ona ne samo što izliječi, ona prosvećuje, otvarati oči da vidiš gdje su problemi, očišćujete, a ima način, metod kako se to radi, I dovodi te do cilja, do oboženja, da si sjediniš s Bogom, jer Duh Sveti, braći i ses, nije došao da nas oslobađa od pušenja. Nije si da nas oslobodi od narkotika. Nije si da nas oslobodi od napetosti i od nervoze. Nije došao da nas izmasira da bismo mi sutra otišli na posao rastarećeni. Duh Sveti je si na zemlju da bi nas sjedinio Kroz Sina sa Otcem. Da nas oboži. To su veze neraskidive. I zato je crkva tu. Da bi se u njenom ambijentu. Mističnom, blagodatnom, svetotajinskom ambijentu. Odigrali ti proces. Ali ne može to odma. Nego ima metod. A ko to zna? Zna i Otci naši. Ne samo svetogorci znaju i oci izvan Svetogore ali Svetogore je reper znači, orijentira znači, ne možemo, ako se ne uklapa sa Svetogorskim nemoj to forsirati to je neki trend, to je neka mode i to će da mine znači, proći će to a Svetogore ne prolazi Sveti Siloan Atonski znači. divni, blagodatni Siloan Rus uzmite malo te pouke Tu su melemi za dušu. Ne treba nam ništa druga, kao utjeha. Čitamo te oce i melem za dušu. Evo vam ovdje atlonski podvižnici 19. vijek. Priče čudesne, divne. Imamo tu jednog pahomija, srbina. I smo danas samo sportisti, to nam je sve. Imamo pahomija, srbina, svetogolce da čuješ kako Srbin živi na Svetoj gori. Gdje živi? Ne samo, to su Svetogorci. Oni izglazi iz tih uskonacionalnih okvira, nego oduše nebesima. Tako, braći i sestre, ovim malim podsjećanjem na Svetu goru, u odsusu našeg oca najavljenog Silvana, sa vjerom da će doći i svojim iskustvom nas i nadahnuti, i obogatiti, a evo i mi, koliko Bog dade snage, eh, podsjeti smo vas i nas na svetu goru, na svetog na njihovo učenje, njihovim trudom i blagodatju duha svetog sačuvanu, predanje, ta blagodatna putanje koja od Boga vodi čoveku i od čoveka ka Bogu, od neba do zemlje i od zemlje ka nebu. I da upoznavši se s njima, njihovim iskustvom, i sami braći se sa steknemo iskustvo blagodatnog življenja, a sve naravno u okvirima naše svete, vjere pravoslavne, I naše majke crkve. Eto neka bi dao gospoda molitvama svih svetogorskih otaca, molitvenika za cijeli svijet i blagodatnim pokrovom one koje je sveta gora posvećena majke Božije. I mi primimo blagodat duha svetog i u duhu svetom postanemo jedno. I budemo udovi jednog tijela, to je crkve, sa svim i svetogorskim ocima i svima svetima. Amin Bože dajme.